Bismillah ar-rahman ar-rahim, alhamdulillahi rabbi alameen, wa s-salatu wa s-salamu ala rasoola muhammadin wa ala alihi wa ashabih, wa mën tabi'ahum b'ihsad ila yomidin. Allah jalla wala falandarojmë, dhe vëtëm pritindim dhe faalje karkojmë. Vajdojmë dhe s-sad melejnë l-hautum mannuvar, më disaparasi të cilat shpesojmë qëtë nabëndo bië,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 Krahës aktivitetit dhe krahës angazhimit vazhdu shumë njët në kësaj bote. Krahës të rati kontributi dhe krahës të rasaj punët madhe që e bën njët në kësaj bote, me gjithat patën për qëfar të ndien keqë në fund të jetë së tynë. Patën për qëfar të dëshirojnë që të vazhdojnë edhe më të utin njët në kësaj bote. Prandaj keq ardhja nështë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 Apo, nuk i ka plan të ndër një vetë mashtrim Në fund të të të tyren Dukë e thënë se Une, jem lodhë, jem angazhu, kam bo pun Dhe ta është vëndë që përpras me shkun gjenet Por, një loj frike Dhe një loj Një loj dërzimi para laot a dëgjel Ishte i pashmangë shumë nga ona aty unë apëtër Përnda i thash për sëri Qësë ata me tëra të kontribut Nuk kanë gjitë për shka të livdohen Madje dhe kur dikush i ka lavdru në lukian mashtru me kët lavdot, ngase kanë thonë e një veten timën më mirë, atë çfarë thinim ne për veten tonë që nuk duhet thashtë, të as të mashtrohemi me mashtruesat e mira, por mirësia na stimulon dhe të na japuna që edhe ma ti për të bërë punë të mira tonë. Dhe kjo është më të vërtet një smundje që fatkeqësisht kapon shumë pe njerëz votën, ku mashtrohen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 ka qenjë një djetar i madhë, thëtë gjdo punë që njerëzit kanë pas mundësi me mpa duhe bo, se këmë logaritë punë të mirë ato vëmë. Ajo punë e mirë u konë, po së këmë pasin më të shumë të përshka këse frika që të preken nga sifatsia edhe punë të tira të liga ka qenë shumë e mundëshme. Ka logaritë veç në punë të shumë që ka pas sekretët në përshëfta. A në këta njerëz në bagajnë në punëve të mir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 Ma te për ati më bështetësht, ma te për në të shkresanë, ma te për në di nëvoj për te Dërso sa ma te për njëri u më nërë Se u arë më falë, se ka bo një punë të mirë, si pasoj e Aftësi se ti, fuqis se ti, mendës se ti Aqë ma te për Allah në arruajt Kriot në zemër të një pëvarsia për Allah Gjellewala Dhe pasaj humë kënësia, dhurimeve Humë më bështetë e ka Allah Gjellewala Edhe humë kvaliteti këtyre veprave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 vetëm që fëse aj në merë në kujdes në ti dhe nuk në len në kujdesin tonë mund që të logaritëm përmërsim. për në përmërsimë. Për nërëshe në që fëse Allah në len në fuqit tona, që fëse Allah në len në avci tona, voj halli par nejë vajton. Për këtër sfirë dhe pejgamberi s.a.sallem, gjithas përsa ba, gjithas për më nëgjes ka thënë vë la të kilni ila nëfsi tarë fëtë ajinin o zëtë mësë më lenë vetën ti me asa qëlem shelsyët, mësë më lenë tinë vetë, unë e më marrë vetën ti me ja. Ti gjithë mund, o Allah, vazhdimisht, kujdesu edhe më ruaj. Kujdesu për mua edhe më ruaj, nëse në qofë sa Allah Gjallalë nuk kujdesë për ty, o Allah, nuk ka fuqin në botë që ka mundësi më të lëvizë ka hemira, fër. nuk ka fuqin në botë që ka mundësi më të lërgun nga keqja. Për në kja në bënë që, timi vazhdimisht Dhe vazhdimisht të kërkojmë dihmen e Allahu Gjellewala Dhe sa dhe gjithpojmë punë të mira Sa dhe që të bojmë Allahu e dinë Sa diko shprime punë punë të mira Por sa dhe që të bojmë Gjithmon me kokë të ullur Dhe gjithmon me një ndjenë të brendshme Se vetëm Allahu është taj që në kanë dihemuar Dhe vetëm aj është i cili kemi nevoj shumë për te Dhe e trejta që duha ta përbillim e te të, të në rrëzër është Se Me gjithë që këta njerës kanë qenë burat mirë Nuk e filuar nga Muhammedi sallallahu alai sallam Apo? Ka ardh dita kur duhet me lëshu këtë bot Muhammedi sallallahu alai sallam Me gjithë pozitit që ka pas të ka lau gjallahu ala Me gjithë gradat, me gjithë, me gjithë, me gjithë ato Apo? Prap është dashnë me pi nga gota e vdekjes ato Nga kjo pije e hidhur Që gjithë njeri që karën këtë bot është dashnë me pi nga kjo gota Apo? Me dalë preksë e bot ato. Përëndaj, gjdo kushë që ka në këtë botë, delë për i këtë botë. Mirë po, dalojnë daljet. Hyrjet janë të njejta. Të ishe njerëzit, fëmija kur linë. Të njejta kanë ardhenë këtë botë. Nuk kanë dhe në dalim, caktuar, apo? Për shambull, nuk, nuk, nuk, nuk vjenë dikush në këtë botë edhe e dinë kurani për menshë. Vinë të gjithë këtë botë, dhe janë barabartë në dhije, gjithë të fmi që lindë dhe vijen këtë bot, apo, nuk dhin asë gjë, nuk vijen dikush këtë bot, në i thmi edhe Allah me privilegju me ditë me folë, gjithë që vijen këtë bot, vijen barabartë, nuk dinë me folë, mësonë pas taj, e kështë të më radë, ndaj ardhja njëzën këtë bot, është e njëjtë, por dali aty në nga kjo bot, apo, është dali që dalën shumë me zvet,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 Kur Allahu xhallahu ala e ka mbyt faraonin edeni kur e ka përmbyt me me me ujë Allahu xhallahu ala përmase mond wama bakat alayhi as-samaa për ta kur kush ska koid as tokas dhe llaf kërkujt as tok as ciel faraon si ka dhënë atë pa shkak të këtë diktaturës pa shkak të zullumës që ka vërë përkundërzi njerëzit janë gzuar kur u dal faraoni me këse vota atë adat tenrozer Si do të jetë halli dikujt për një që do të piksoj votën? Apo a do të jetë nga ata që njerëzit do ta hetuajnë se kanë humb dikon që më të vërtet kanë pas dobi pe ti ose kanë pas hajër pe ti? Apo Allahu na ruaj të jetë një të jetë një krijesë që janë rrahatu krijesat e tjera pe ti gjithëpëri? Andaj ti s'ke pas mundësi me e për zidhë mënyrën e ardhën së këtë botë, se Allah të ka s'il, apo, hua ledhi akhrajakum, mimbutuni ummehatikum, latë alemune shëja. Allah o thot, aja është, i cili ju kanë zirë nga barë qëtë, e nënave të juaja, e ju zhërinë kurgjë, latë alemune shëja, kurgjë s'ka ditë, as ku po vjen, as i kujtje, as rrëng, në cilë mëhalë rëndë, kurgjë të s'ka ditë. Përndaj në qofë se, Biogenizjet e të mëdha kemi ndalje. Prandaj nuk ka qenë lehtë për musliman të asaj koha kur kanë dëgjuar se ka vdekur Ebu Bekir radiallahu taala anhu. Do ka qenë lehtë me pritur për ta kur kanë dëgjuar se ka vdekur Omer radiallahu anhu e ulëmohet e tjetër më dhaj. Prandaj çdo kush pëneve let pregaditet se ka cela derë e kësaj bote do të del atë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 Mirpojo ja, që përcakton derën ki për. për nga kimedale është padyshim korridori i çeni duke caftë. Prandaj, çdo që mëtojn ka dera këtyne, shikoj sot a jeni në rrugën e tyne. Nëse jemi në rrugën e tyne, kemi mëtoj nga dera këtyne. Pa nëse dikush është derën është në rrugën e zullumit e mëkatit, mos e shpreson se do të dal nga dera këtyne burrave të mëdhajave. Prandaj, këta njerëz tashmë vërtet janë në mbthyra jonë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 Por s'pa ku për shkat të dashurisje këpi poset june Nga se dashuria Ndaj njerëzët mirësht a dhurim veti Vepë se i kjeda është aburra Ki se vopë të ka lau gjallë vë alam Ndaj në qofë se nuk mune me arrit Shkallën e punëve Të njerëzët të mdhenjë Sikurse e cikë atë ashabëve E të këty e djetarëve Sikurse e kam përmen ulemat E, e, e, e, e, e mdhenjë Djetarën Ebu Hanifa Rahimullah Maliku Rahimullah Shafi Oth Rahimullah, Imam Ahmed Rahimullah, ne tashëm bëmën punën dië sikur se këtë, por spaku ti dojm. Spaku ta lutm Allah që Allah me ta të na bashkonë. Dhe më ndaj se këto tre janë porositë të rëndësishme, kras shumë dobi vetëra që dalin nga msimet e porositë që këta burrat të mdhajnë i lënë në fund të jetës së tyre. Allah na mëson që të kemi përfundim të mirë dhe kësaj vote. Allah na mëson që të pendohemi